ויבנה גם אנוכי ממנה. ותיתן לו את בלהה שבחתה לאישה, ויבוא אליה יעקב. ותהר בלהה, ותלד ליעקב בן. ותאמר רחל, דנני אלוהים, וגם שמע בקולי, וייתן לי בן. על כן קראה שמו דן. ותהר עוד, ותלד בלהה שבחת רחל, בן שיני ליעקב. ותאמר החל, נפתולי אלוהים, נפתלתי עם אחותי, גם יכולתי, ותקרא שמו נפתלי. ותראה לאה, כי עמדה מלדת, ותיקח את זלפה שפחתה, ותיתן אותה ליעקב לאישה. ותל את זלפה שפחת לאה ליעקב בן. ותאמר לאה, בא גד, ותקרא את שמו גד.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 וישמע אלוהים אל לאה, ותהר, ותלד ליעקב, בן חמישי. ותאמר לאה, נתן אלוהים סחרי, אשר נתתי שפחתי לאישי. ותקרא שמו, ייסחר. ותהר עוד לאה, ותלד בן שישי ליעקב. ותאמר לאה, זוודני אלוהים, אותי זבד טוב. הפעם יזבלני אישי.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 יוסף אדוני לי בן אחר. והיא, כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב אל לבן, שלחייני ואליך, אל מקומי ולארצי. תנה את נשי ואת ילדיי, אשר עבדתי אותך בהן ואליך, כי אתה ידעת את עבודתי אשר עבדתיך. ויאמר אליו לבן, אם אינם מצאתי חן בעיניך, ניחשתי, ויברכני אדוני בגללך. ויאמר, נוקבה שכרך עלי ואתנה. ויאמר אליו, אתה ידעת את אשר עבדתיך, ואת אשר היה מקנך איתי, כי מעט אשר היה לך לפניי, ויפרוץ לרוב, ויברך אדוני אותך לרגלי. ועתה,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 וכל חום בכסבים, וייתן ביד בניו. וישם דרך שלושת ימים בינו ובין יעקב, ויעקב רואה את צאן לבן הנותרות. וייקח לו יעקב מקל לבני לח ולוז וערמון, ויפצל בהן פצלות לבנות, מחשוף הלבן, אשר על המקלות. ויצג את המקלות אשר פיצל, ברהטים בשקטות המים, אשר תבונה הצון לשתות לנוכח הצון, ויחמנה בבואן לשתות. ויחמו הצון אל המקלות, ותלדנה הצון עקודים נקודים ותלויים. והכסבים הפריד יעקב, וייתן פני הצון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 ליעקב, ויפרוץ האיש מאוד מאוד, ויהיו לו צאן רבות, ושפחות ועבדים, וגמלים וחמורים.